paiaren etxea laugarren atala hari lotu lehenengo zerrendako hitzak bigarren zerrendako definizio, sinonimo edo itzulpenarekin lehen zerrenda isutu ikaratu kriselgiua pareta Zintzilik. Zikinkeria. Hautxa. Distiratxu. Bizkor. Bizkor. Bizkarralde. Zura. Zabaya. Bigarren zerrenda. Askar harin. Veldurtu, brillante, candil, lámpara, colgando, egurra, horma, Veldurtu, polvo, respaldo. Suciedad, techo, leen Serrenda Berriro, Isutu, Ikaratu, Griseiu, pared, Sintzilic, Sikinkeria, Auch, Diztiratxu, bizkor, bizkarralde, zur, zabai. Lehen ariketaren zuzenketa. Izutu, beldurtu. Ikaratu, beldurtu. Griseiu, kandil, lampara pared horma cintilik kolgando. sikinkeria suciedad autz polvo distiratsu brillante bizkor askar arin bizkarralde respaldo zur egur zabai De hecho bigarren adiketa lotu lehenengo zerrendako hitzak bigarren zerrendako definizio, sinonimo edo itzulpenarekin lehen zerrenda otxa jaso, sumatu erabat sekulaes Sorrotza Ankerra Gainerakoak Carraskotxak Egunsentia Diztira Bigarren zerrendako definizio sinonimo edo itzulpenak Afilado, afilada Altsatu Amanecer Vee gustiac brillo quetoa gustis iñoises navaritu ruidos que se hacen al roer zarata leen se renda berrriido ots haso sumatu erabat, bat sekula ez zorrotz anker gainerako karraskotz egun senti distira Bigarren ariketaren zuzenketa. Otx, Zarata. Jaso, Altsatu. Sumatu, Nabaritu. Erabat, Gustiz. Sekulaez, Inoizez. zorrotz Afilado, afilada. Anker, Gaizto. Gainerakoak, beste guztiak Carraskotxak ruidos que se er. egun senti amanetar distira brillo laugarren atala Malcolm es egoen isututa arrat ez uten ikaratzen tea edan zuen Gero, zutitu eta kriseilua hartu zuen. Gelaren inguru guztian ibili zen. Kriseilua gora altxatu eta paretei begiratu zien. Kuadro zahar batzuk zeuden paretetatik zintzilik. Zikinkeriaz eta hau estaliak zeuden kuadroak. Malkomek ezin zituen garbi ikusi. Berari begira zeuden arratoiak. Haien begitxo biziak ikusten zituen kriseiua argiaz distiratxu. Gehiegi hurbiltzen zitzaien ean, arratoiek iez egiten zuten bizkor. Orduan, zerbait oso arraroa ikusi zuen malkomek. Bizkarralde altuko eta zuresko haulkiza harraren ondoan, soka bat zegoen zintzilik. Sbaitik zegoen sintzilik behe kosuaren eta ulkiaren artean. Tegiatuko alarma kanpaia handi bati lotua zegoen soka. Norbaitek sokari tira egin eskero alarma kanpaia entzuten zen. Zutondora itzuli eta ulkian eseri zen Malcolm. Beste kikaraka da hartu zuen. Maian dira itzuli eta beste liburu batzuk irakurri zituen. Arrato jotzak jarraitu egiten zuen, baina bera esen konturatzen. Orduak eta orduak eman zituen malkomek irakurtzen. Bapatean begiak jaso zituen liburuetatik. Zerbait gertatu zen, Adi-adi geratu zen entzuten, baina esen arrato jotzik sumatzen. Erabateko isiltasuna zegoen gelan. Zutarantz begiratu zuen malkomek. Ahaz egin zitzaion egur gehiago botatzea, eta ia itzalia zegoen zua. Orduan, bapatean, otzikara sentitu zuen gorputze zoan. Sutondoan zegoen bizkarralde altuko aulkirantz begiratu zuen malkomek. Zerbait zegoen antxe eserita. Izugarrizko arratoi bat zen bere bizian sekula ez zuen haina rato jandirik ikusi. Malkomi begira zegoen, bat ere mugitu gabe. Maitik liburu bat hartu zuen Malkomek. Besoa altxatu eta rato jari liburua. Baina hura ez mugitu. Ahoa zabaldu eta bere hor handi eta zorrotzak erakutsi zituen. Haren begi gorri distiratxuek, Ankerraxidu diten kriseilua argitan. Malcolm xutitu egin zen Bizkor. Eta ura xutitu bezain laster arratoia ere mugitu egin zen. Alkitik alarma kanpailaren sokara saltu egin, sokan gora igo eta desagertu egin zen ilunpetan. Berehala itzuli egin ziren gainerako arratoiak. Paretetako zuloetatik irteten ziren. Berriro ere gelabetetak geratu zen haien txilio eta kaskarrotxez. Bere erlokuari begiratu zion malkomek. Ia egun zentia zen. Oe gainean etzan eta loa hartu zuen. Ez zenean, eguzkiaren distira sartzen zen lehioetatik. Ariketak lehen ariketa Laugarren atalaren eskema atera klasean kontatua alisateko bigarren ariketa Hona hemen atal honen laburpen desordenatua Ordena itzazu ideiak kronologikoki eta konparatu zure eskemarekin Ideia guztiak sartu dituzu zure eskeman A Beste arrazoi guztiak zuloetatik ateratzen hasi ziren B. Beste te bat hartu zuen malkomek. Beste liburu batzuk irakurri ere egin zuen, arrato jotxeik, kasurik egin gabe. C. Gela, isil-isilik zegoen, eta aukizarraren zaharraren bizkarraldean kristo narratoia ikusi zuen malkomek. C. Kriseioarekin zebilela, alarma kanpai baten soka ikusi zuen zaharraren ondoan. E. Malkon lo geratu zen. F. Malkon mugitu zen momentuan, arratoi erraldoiak saltu egin eta alarma kampaiaren sokatik gora desagertu zen. G. Malkonek liburu bat botazioan arratoi erraldoiari, baina arratoia etzen mugitu haua zabaldu eta bere hortzorotzak erakutsi zituen. A. Te hartuta gero, malkomek kriseilua hartu eta egongelatik ibili zen gauza guztiei begira. Zuzenketa. 1. Te hartuta gero, malkomek kriseilua hartu eta egongelatik ibili zen gauza guztiei begira. 2. Kriseiluarekin Sevilla alarma kanpai baten zoka ikusi zuen Auki Saharraren ondoan. Iru, beste te bat hartu zuen Malkomek, beste liburu batzuk irakurri ere egin zituen arrato jotxeik kasurik egin gabe. Lau, gela isili- isilik zegoen eta hulkizarraren bizkarraldean kristo narratoia ikusi zuen Malkomek. Bost, Malkomek liburu bat botazioen arratoi erraldoiari, baina arratoia etzen mugitu. Haua zabaldu eta bere hortzorrotzak erakutsi zituen. 6. Malkon mugitu zen momentuan, arratoi erraldoiak jakzaltu egin eta alarma kanpaiaren sokatikora desagertu zen. Zazpi, beste arratoi guztiak zuloetatik ateratzen aziziren. Sortzi, Malkon log eratu zen.